Ale protože jsem objektivní v záležitosti, která tak narušila klid městečka, ram, tada, ram, tada, napiju se sám. Je, je, to je vínečko, je. Hmm. No, krátce a dobře, není to ale dobré. Pisoál v místské uličce, objekt, zvaný pěšinkovo zátiší, Rozeštvá celé zvono kosí. Fární strana, budeme jim říkat, Bící je vedena lakomým notářem Sakumpakem. Čestnou záštitu převzala paní baronka z Kratiháju. V konkurenční skupině milců vyniká učitel Inocenc Kulíšek, polní hlídač Matěj Sedmi Kvítek a tak dále a tak dále. V pozadí je ovšem starosta Bartoloměj Pěšinka. Ale tím výčet protivníku není zdaleka vyčerpán. Obecně radní Hnilička byl vždycky v opozici proti starostovi proto patří k býcům. Majitel božolejského bazaru i uh, fešné Judity splašený Ferda Čupr, se hrdě hlásí k milcům. A ty vyznává i Bohdan Macarát, hostinský v sousedství měžské uličky. A pak jsou neutrálové. K těm patří slečna Drahobejlová z pošty, paní trafikantka Cizerníková, tabákový monopol se musí držet nad stranami mé dámy. Klhostejným počítají i melancholického lekárníka fanfula. Tak. A co staropanenská Eulálie Čubíková, řeknete si, na tu si zapomnělo? Ho, ho, ho, nikoliv vážení, právě teď dáme teď příležitost. Chce si ověřit názor o věci u sousedky, Judity Čuprovy, s kterou mimochodem už pět let nepromluvila kloudné slovo. To máme dnes krásně, že ano, paní Čuprová. Hmm. <laughs> A kdo pak to byl u vás na návštěvě? Pan oficiál Pořízek? No já jenom, že ten váš Ferdinand není doma, víte? Ach, eh, ti muži, ti muži, paní. Hmm, no. Jak vidím, slečno... Vy se taky občas ohlédnete za nějakým pánem, co? Ale nic s nimi nemám, paní. Tak je to. Já vám, slečno Čubíková, nebudu bránit, abyste s nima něco měla. Neptám se, co děláte v noci. Já jsem totiž počestná žena. Slečno. Kdo vám říká něco jiného? Já nejsem jako ty, ty nestidy, co jsou ke každému. Hmm, hmm. Taková se válí s dvěma dovedla by se pelešit i ze síti. No, to vám říkám rovnou do očí, paní, abyste se mohla s někým pobavit slečno. O to musíte napřed počkat, až vás o to někdo požádá, ne? Já nechci, když vidím, do jaké propasti vede taková zkaženost. Ti mladíci ani, ani, ani nezajdou dovnitř do Ravnou Rovnou u mých oken, paní. S tím vy souhlasíte? Ale tak se nedívejte, milá slečno. Abyš, no, mám dobré oči. No co se tady děje, paní Čuprová? Ti nestydati muži, fojí. A taky bych mohla vyjmenovat ty, které svým manželům nasazují parohy prst. Tam můžu ukázat. Nezajímá mě to, slečno. Ale co, když mě se to chce ukázat? Tak si počkejte, slečno. Já znám někoho, koho to třeba bude zajímat. Jo, koho, koho. A k obyma dámám se z hlavní ulice blížila betká postava. Ferdo! Ferda Sotva uviděl slečnu Čubíkovou, nabral dech. Ferdo, počkej, počkej, Ferdo, prosím tě, ne, neukvapuj se. Tuhle slečna Čubíková ti chce něco povědět, víš? Že prý tě podvádím, Ferdo. Čo? Ano, a patrně s tím tvým pořízkem, protože u nás často vysedává. Prý jsem ti nasadila parohy, chudáčku, Ferdo. No asi jo, když to tahle slečna kde komu vykládá. Mně? Co to říká tahle ropucha? Co? Tahle štěnice. No ještě tohle. Tahle změje. vy mi dokonce budete nadávat. Tahle myš. A to si spolu ještě vyřídíme. Tahle jenom. Já ti povím, jestli já jsem parováč, ty stará ten tempo, Pro nás sledovali nadávkami, ty. i když slyšná Eulálie už cupitala kolem pěšinková zátiží a skončil pišně a vítězně. Ty hemero jde jeden. Fůr.